hola bo día Bo día hola. Bo día Estás acabando o curso Pero nós no, seguimos aquí Venga Como está desde enerxía hoxe? Mm, hoxe moi a Eu estou a tope Si, sí, o programa un... número 23 uh, Creo que danos para os. Danos para as Michelitos, bodas de prata Que sí. nervios É que poñemos raso no. ou non? Que outra cousa? Raxo, xa dixo Raxo, xa dixo sempre É bombarde, pa lenque, tamén, bombarde pa pa palenque tamén Pou ultimo sí, sí. Gonzalo, que problema tens hoxe Com o micrófono Que estás como a 150 millas del Estou guardando Recordas ah. que estou un pouco Pensar Si sí, xa vexo <risa> Bueno, veña que hai quen Está por aquí un pouco cansa Porque a fin de semana foi ao son do camiño <risa> Por si no se non se sabía que tía. se sepa Sabes o que é cansa, Olaya? A, a sociedade sociedad anónima dun can Ay. <risa> Ay, sí. Sí, Ay, Xa o dixaste unha vez en directo Ai, si? Como sí. me controlas eh? Pero aquí o mi Gonzalo tamén eh? Andaba por ali eh, Sabes sabes o que é cansino non? Sí. Ti ¡Oh! Uh. ¡Vaya vid! No, a ver, en realidad de Can o destino de un can. ¡Sí! Okay. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué poético! Oh, sino destino. Aquí claro. te des un sinónimo. Oh, ¡Qué bonito! Siempre estudiamos en Casterán Don qué Álvaro va. y la fuerza del Sino. ¿Recordáis? Tenía un libro de feitos. Sí. <risa> <risa> <risa> Bueno. Bueno, pois, empenzo coa miña sección que hoxe prometía ser nula, pero houve quen me salvou, gracias Olaya, I'll no, forever esto. grateful. Entonces, hoxe mesmo, día 3 de xuño, começamos a semana cunhas charlas impartidas polo divulgador científico Xavier Fonseca, correcto, Emma? É correcto. Ben, que nos contará un pouco máis sobre o cambio climático. Están dirixidas ao alumnado de primeiro e segundo de ESO. E tamén esta semana teremos outra vez a Asamblea Feminista, que ia ser a semana pasada, pero aprazouse. Se queredes participar en Estela Lila, pasade de Mércores a partir das 2.20, máis ou menos, pola Biblio. E iso si, le va a deixantar... Somos tamén unha boa nova, que o, que o alumnado de 2º de SOVE é finalista do certame de podcast Xosé Mosquera Pérez, o bello dos Contos. Son moi, oh, yeah, oh, yeah. pero como mola? Como molan? Entón olalla, espera. Como mola? Olalla, contanos. <risa> Contobos pues, que que se, prese... bueno, presentámonos eh como primeiro ESOB a un concurso de podcast cunha obriña de teatro que grabamos de cinco minutos sobre as letras galegas, Luisa Villar, etc. etc que ainda non emitimos porque como estaba en concurso non podíamos emitir, pero cando se resolva o concurso emitiremos. Entón, eh, o título da, da obra é A culpa de todo ten a Rosalía e esperamos que pois este venres nos cae algún premio, e se non cae pois es nada, nos, nos estamos contentas que xa somos maravilla. finalistas, pero que nada, sí, que, sí, que que, nada, que lo no que limos, limos o petades. Imos o venres ao Instituto Rosalía, Ben Gonzalo tamén, á gala de entrega de premios, de excursión, como mínimo unha saída. Indes levar levar raso. Eh, pan no Rosalía hai O Rosalía hai que, que ir ben vestidos, ir eh? Sí, porque é claro. un instituto de, de élite De de elite. De elite. de elite, perdón Ay, eh, Avalar Avalar a familia del Falando de, de radio Xa que falades de radio Que se iades eh, Olaña que non te enteraches ah. Que se que o martes 18 de xuño Se vai impartir un obra de De como fazer podcast Para todo aquel alumnado Que queira ser com eh, nós no, no nos Pero non nos fai falta no, se, Somos no. unhas influencers Desenvolverase ao longo de toda a maña E se queres participar Fazer saber aquí a nosa compiolalla Que xa sabedes Que a profe máis guai Máis axi Lema rápida E com estilo de todo o instituto <risa> <risa> A dar máis Que no Niña, Carmela, onde é. No máis. <risas> é máis sí, bonita. Non se aporta, si, porque ela sabe como Envendar as cousas. Por último, queremos desexarlle moitísima sorte, pero bueno, bueno, decir como me decía a min a profesora de galego, eh, que ora xa está jubilada, que tiven durante toda eso, eh xustiza. Non sorte, xustiza para os que estudaron, e sorte para os que non estudaron. Entonces, entendo que vos necesitades xustiza. Moi ben. E moita forza a todo alumnado que esta semana, a todo o no, no, eh, que esta semana se presenta Abau, ah, wow. eh, que xe queda pouco, eh. Estádes aí nerviosos, o sea, nerviosas, Sole. No, no... Abau xa non me coma un nome pijo o sea, Imagínome a, a, unha, a unha señora de Do barrio de, barri de Salamanca Dizendo Abau Pero é mellor o que era pau, pau, o sea, pau. pau Levar un Pau Que xa queda moi pouco Vale, non pasa nada Porque é un canon event Tens que pasar por aí Pero vale a pena E eh, ademais Nada máis acabar o Benres Teremos o superacto de graduación no E eh, diremos vos se tedes diotria claro. tedes astigmatismo O que uh. okay, por suposto existeremos Porque onde nos invitan eh, A Isarau Alei estamos, non? Así que vemos en nuestro centro sociocultural Mingos de Pita, se te desentradas, si no no puedes pasar, este viernes a las y media tarde. Uh. ¡Bravo! Esta noche y dir holo, ni niño do, a lo Neninho non te nos medo, terá la puerta trancada. Ay, espero, pues perdón, era que, que igual estaba chico. ben Sempre que saboteado micro. <risas> Entre eso e despois que sempre metes que botar o chiste por riba do meu Estarme saboteado Boas pues de novo, veña que xa queda menos Para as merecidas vacacións do verán Non vexo entusiasmo <risas> De momento a seguir Coas nosas rutinas Unha delas é a palabra da de semana deste podcast Esta vez a escolla é ben fermosa Ronxel Pois o 28 de xuño celebrase o Día Mundial dos Oceanos Dende cómaros verdes tamén queremos render tributo a este importantísimo recurso para a humanidade, en especial para os galegos e galegas, que é o mar, do que nos alimentamos, co que facemos cartos e co que asemade gozamos e nos recreamos. Pois ronxel é un substantivo masculino que se define como marca que deixa unha embarcación pola popa. Por exemplo, o barco deixa un ronxel ao pasar. Por extensión, a segunda entrada que nos proporciona é ra rastro que deixa alguén ou algo que pasa. Como exemplo, proporcionasenos o seguinte, as amizades que aí fixo deixaron fondo ronxel na súa vida. Que fermosa, eh, que fermoso este exemplo. Eu queria aclarar, por certo, que nos, na Assemblea Feminista, chamámonos Estela Lila, en realidade, aí temos un castelanismo, porque Estela, que é en castelán, é o que equivale en galego, máis ou menos, a ronxel. Porque, sabedes unha que se chame lila. Estela, estela, que se chame lila. Rosel. Sí. <ríe> no, este é, bueno, del Carmen, no, no, no de, de de Ronsel Ronsel del Carme. É moi bonita igualmente. Estelan, é es galego tamén. Estela non. Non se pode no. empregar. Ay, vai, pero pues Estrela, si, é moi fermoso. É fermoso Ay, igualmente. Claro. Non pasa pues nada, acertamos. lila tamén Non pasa, si, pero Estela como a min gustar. Estela lila, aí hai como unha aliteración guai. Si. como Des... Be bereber eh? ti sempre imitando acentos ata o bereber muito... pero non, a... non acabei porque te metes música Con cales, que que irá, porque isto é teu todo no fondo vámonos. di o xad unha vez isto todo maneja eh... o tico múquer bueno, aproveitando esta palabra queria lervos un poema que para min é o máis hermoso das nosas letras sos de Manuel Antonio tamén coñecido como o poeta do mar Fomos ficando sós, o mar, o barco e máis nós. Roubaronos o sol, o paquebote esmaltado que cosía con liñas de fume axil cadros sin marco. Roubaronos o vento, aquel veleiro que se evadeu pola corda floxa do horizonte. Este océano desatracou das costas e os ventos da roseta orientáronse ao esquenzo. As nosas soedades veñen de lonxe, como as horas do reloxe, pero tamén sabemos a maniobra dos navíos que fondean a sotavento dunha singladura. No cuadrante estantiu das estrelas ficou parada esta hora. O cadabre do mar fixo do barco un cadaleito. Fumo de fume de pipa, saudade, noite, silenzo, frío. E ficamos nós sós. Sin o mar e sin o barco, nós. Por Qué certo, bonito. falando de poesía de Ronxel, lembrades que estudábamos no Instituto Coletivo Ronxelts. No, pero eu tiña un libro de Galeu que se chamaba Ronsel, tiño se recordo non, non lembrades que estudábamos o colectivo Ronsel que era que era un colectivo así de dos anos 90, un colectivo poético no. que tiñan un, un poemario que era eh, Unicornio de Cenouras que cabalgan os sábados Non no. no. ese, no, ese título recordarío Unicornio, espera, así, eh. repites Unicornio, unicornio no, de Cenouras muchísimo. que cabalgan os sábados Pero é un colectivo poético así como moi Alternativo, bueno non era vangaralista así como entre entredadaísta surrealista sí. pero nos anos 90 eh, e teñen poemas moi simpáticos vou, vou censurar a Lajún. son moi breves eh? porque, porque son so, porque din palabrotas pero outros por exemplo Ondas do mar de Vigo se vistes meu amigo que marchei é un poema de, de, que se chama Neotrevadorismo 4 ou teñen outra tamén que é toda na miña terra é paisaxe menostraxe, paxe, e gaxe Oh, que bonito ah, <risas> Soi boi vale, Quería facer esta chega se queres ler o colectivo Ronxeltz Non só cousas aburridas É eh, sí. eh, sí. eh, simpático, está ben, está guai Eh, agora chiste mediocre que será superado por outro da señora Olaya. Veño. Bueno, xa rápido. con esta ah, con este aporte vanguardista, xa estamos bastante arriba, así a ver que faz, Pénsate ben. Vou rápido que asido hai menos. <ríe> Cando eu estaba a falar do Ronxel, meu cuñado pensou que falaba de bebidas e el pideu un whiskyxel. <ríe> Ai, Dios mío. Pois eu un ténes, eh? Whisky. Non se me ocurreria. Pero está ben, ou. Oh. Sí, sí, sí, é máis fixo o meu expliques. cunhado, cunhado, con a min, vamos. Claro. Os cunhados son os que fan os chistes. Dámosche da, o pea. Procesar adecuadamente. adecuadamente. Se te queres vir comigo. Se queres vir onda a mí. Haz de pasar unha proba. has de cantar xunto despois de tanto amor a mar, non sei se me atrevo a continuar cunha con sección de ciencia tan pouco poética, eh, señor Filloi. Adiante. Adiante. Aproveitando que el xe abriu este melón, imos lembrar por que é tan importante este día. O Día Mundial dos Oceanos recórdanos a todas o seu importante papel na vida cotiá. Son os pulmóns do noso planeta, unha fonte importante de alimentos e medicinas e unha parte fundamental da biosfera. O propósito deste día é informar sobre o impacto dos humanos no océano, desenvolver un movimento mundial de apoio e unir a poboación nun proxecto para a xestión sostible dos nosos mares. Este ano, baixo o lema, expertar novas profundidades. non só é importante preservar os nosos océanos, senón tamén calquera fonte de auga que axa preto das nosas casas, polo que é importante contribuir á boa saúde de calquera regato ou río. Contánmolo agora Uxía e Ana de cuarto da ESO. Escoitadeas. Ola, somos Uxía Montero e Ana Migueles. Oxe, neste audio, imos a falar sobre as contaminacións das augas de Galicia e tamén imos a comentar as situacións das augas dos ríos de arredores de Melide. A principal causa das contaminacións de augas subterráneas en Galicia son as actividades gandeiras, en concreto, vertidos de purín e desfeitos provintes desta actividade. Algunhas empresas de produtos láteos, cando lavan o camión, verten o restante no río. Isto tamén contamina as rosas augas. Os principais contaminantes da auga inclúen. Baterias, virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, desfeitos fecais e sustancias radiactivas. Estes elementos non se preciñan ás aguas, facendo que a contaminación hídrica sexa invisible en moitas ocasións. Algúas das consecuencias máis importantes dos diferentes tipos de contaminación da aguas son a destrucción da biodiversidade, a contaminación da cadeia alimentaria que implica a transmisión de tóxicos aos alimentos e a esqueceza da auga potable. A perda da biodiversidade fai referencia á diminución ou desaparición da diversidade biolóxica. entendida hasta última como a variedade de seres vivos que habitan o planeta, os seus diferentes niveis de organización biolóxica e a súa respectiva variabilidade xenética, así como os patróns naturais presentes no ecosistema. A contaminación dos alimentos définese como a presenza de calquera materia anormal nos alimentos que comprometa a súa calidade para o consumo humano. Agora vouse a falar sobre Altri. Altri é unha empresa que se dedica á produción de papel, madeira e coprodución energética. Esta empresa quere facer unha fábrica que colla a auga do río Ulla, que é o que pasa por Santiago. Esta dita fábrica, o que pretende facer é coller esa auga e devolvela, O problema é que non a van devolver como estaba senón que vai vir contaminada e con maior número de temperatura, o que implica que os animais que viven nestes ríos non podan adaptarse, o que os vai levar a un falecimento. E xa que estamos de efemérides, non nos íamos quedar só con unha. Esta semana, celebra tamén o día 5 de xuño, Día Mundial do Medio Ambiente. Este día, que se ven celebrando desde xuño de 1973, ten como un finalidade de resaltar que a protección e a saúde do medio ambiente son cuestións fundamentais que afectan o benestar da poboación e o desenvolvemento económico mundial. O Día do Medio Ambiente en 2024 centra-se en restaurar as terras, de teras de certificación e fortalecer a resiliencia á seca baixo o lema As nosas terras, o noso futuro. Somos a xeración restauración. Non podemos retroceder no tempo, pero si sí podemos facer crecer os bosques, revitalizar as fontes de auga e restaurar os solos, somos a xeración que pode facer a paz coas terras. Tenho medo dela, Tenho medo dela e ela non... Os ecosistemas de todo o mundo están en perigo, desde bosques e terras áridas ata terras agrícolas e lagos. Os espazos naturais dos que dependen a existencia da humanidade están a chegar a un punto de non retorno. Segundo a Convención das Nacións Unidas de Loita contra a Desertificación, ata o 40% das zonas terrestres do planeta están degradadas, o que afecta directamente á metade da poboación mundial. O número e a duración dos períodos de seca aumentaron un 29% de desde o ano 2000. E se non se toman medidas urxentes, as secas poderían afectar a máis das tres cuartas partes da poboación mundial en 2050. Eh, tamén, no está aí posto, pero a Península Ibérica probablemente un dos territorios que máis vai a sufrir este proceso de desertificación. É Porque aquí estamos a 20, no, 30 de maio. Todo xandará. Sí, pero os solos perden bastante calidade. De, de todos os xeitos, por si quereis decir. Sabondo, ¿eh? <ríe> <ríe> <Okay>. <ríe> yo, yo calidad, como a ti. Os solos perden demasiada calidade. Como a ti. Co paso ay, ay, tempo. Non é broma. Ay, ay. <ríe> dama mociña por, por riba deste despós somos os demais Eño, un, os faltó, poquinho de, un, ser, un poquinho de cuidados eh, que aquí cuidámonos, sí. aquí hai bo trato sí. Que sí. Fai parece falta que non, pero que se quere decir que se quere decir que se celebra outra vez en Arabia Saudí <risas> oh yeah pero que teñen, que teñen con gente. estes países pois es que son os que máis sí. protexen o medio ambiente non sabíais non crean lagos artificiales ou non crean non provocan a chuva e a cousas desas al ir un tanto do en China sí que se fixo este verán pasado, eh? Eh, nas cando por unhas Olimpíadas de, de Pekín 2008, para que non chovera na inauguración mandaron eh bombas de ioduro de plata ah, sí, claro. sí, sí. para que chovera antes, antes sí, sí. chover do día. claro, si, sí, sí, efectivamente. <risa> Hoxe vimos así máis tranqui, sin que Rachel quira a caña, porque era justa lle moito ir a concertos cañeiros, como os que hai estes días. Non se casa eh, de meter bueno, o dedo na ferida, eh. a, Como os que houbo, perdón, estes días. Vimos así a ritmo de sol, blues, funky, incluso. Que non era eh, ela, era un holograma. Era claro. inteligencia artificial. Ela non foi en ningún sitio que estaba metida na casa. O caso que soa hoxe vudú. A banda que traemos esta semana xa non está en activo O igual que a semana pasada Poetarras, que non sei que está pasando Que se aparece en banda seguido Pero a mi... Non é culpa nos, a timos que decir E molas enterrándonos estaba, Había, había defunto antes de que nós falaramos delas O caso que a mí personalmente Justa o mesmo oito Se clara de que a, a baixista marichiña é a mija miña A amiga claro, Inda que a reiche non lle o justo a mí encanta Pero ti moitos amigos estás na farándula É que eu sou a farándulera ¿Sabes, sabes o que? Ela di que non perno fondo, é unha folclórica ah. É, é, é, é unha pantoja pois nada, formaban, De Puerto Rico Formaban vudú, belén taches, ou, taches eh, Voces e teclado e marichinha O baixo e loops Cun estilo íntimo e elegante Combinan letras tradicionais que venen directamente Das súas aboas, segundo dicían elas Con ritmos pop, percusións electrónicas E tintes jazz e soul Vudú é unha música de esencia feminina Che de sensualidade Que pretende reivindicar a forza dos cantos Tradicionais de Galicia Esa sensualidade no Jalicia. No Jalicia, perdeus. Cada día máis linda. Sensualidade de Jalicia. Mirade, que saibades que iso é un prexízo lingüístico. Que no... Que okay. ajeada e sensual. Eh, Tedes moitos prexuizos. Pero se o uso, se... perdeus. Eh, eh, Revisarse. Temos prexuizos e tío que non tens sentido do humor. Punto. Revisarse. é un texuizo, Claro, tamén. No ano 2016... Por favor, podemos podemos Tenos que capar, que non parece isto unha obra de sexto de primaria, grazas. Continúa. No ano 2016, a banda fíxose uh, co premio a mellor canción en galego por Eu son Budú no certame Música Sob, Música Xove. <risa> que un atentado de quince moi ver, ben. Ver, que estaba moi cerca sobe. A maestra Vegna. Música Xove. O ano seguinte acabaron o premio Martín Codas da Música Galega na categoría Blues Funk Soul. Esa é dun viño. Sí. sí, que patrocino Martín no Coda As un... sí. sí. bodegas Martín Coda Xusto, alas, hai hecho mal o chiste Continuamos, ao longo da súa traxectoria deixáronos tres volumes Os dous primeiros formato EP e o último xa De longa duración O loño, mira, fala a Italia A ver, por favor, é que non teño sección hoxe Cada dúas palabras, teño que parar Xa fixe a xilarniña, que más queres? Continuamos? Pois nada, que dicía que ao longo da súa traxectoria que nos deixaron tres volúmes, os dous primeiros en formato EP e o último xa de longa duración que está cheo de sons máis pop ca nunca, percusións electrónicas e os seus inconfundibles ritmos de jazz e soul. mirará Marchamos que vese estamos moi revolucionados. <risas> Temos sí, que mirar que tiñamos. Non quero ver o programa 25, eso ten que ser. <risa> tempo É verdade que nos saian <risas> as chaves. Sí. Xentiña un prazer estar aquí, Quedan un pouco programas un go para márta, 2, 2. É verdade, márta de castelán que nos escoita. Un saludo para todos. Un saludo para márta, para Alda, para escoitan. Si, para Paloma, Paloma. Deciden, e por favor, que nos gusta. Queremos feedback. Veña un segiño. Algún un alumno ou alumna de primeiro da ESO tamén escoita. Marca, És Teníamos apertas. que deixar un código Eca. secreto polo medio Pasalo de. Panama, e non mancase. É que non nos digais ese código, esa palabra secreta, leva bon unha casa. Buah, pues que a sí. palabra é, eu creo que genial. a palabra secreta é raxo. Raxo.